А я кажу вам, що ця тофанка дурна, та вона гадає, що я її боюся, як тут є Шандар Тайвій. А на дорозі я також не боюся, бо втечу, як вітер, а на ставу також не боюся, бо трутю встав. Та ж я доста набрав будча, доки я навчився розуму. Та мені кров йшла з очей, з вух, з горла, нім я навчився розуму, на нім ноги дуже стали. Я тепер можу від кожного втечи. Це, люди, добрі покаяння. То ви війте робіть, що з ним, чомбараном. бараном. Та він нам діти розволочує. Та дивіться, як він мригає очима. Він нас всіх на сміх побирає. А, який себе контентний. Хлопче, но. А є в тебе вуйко або тітка або якась фамілія? Та є. Є багато але як у похорон позабирали горботки та полотна, то ще брали мене до себе, а потім били та й нагонили та й не давали їсти. Та я мусив собі красти їсти. Та як було тепло, то я собі спав в збіжжу або в кукурузах, а як студенно було, то я ховався в ясла перед худобу. А худоба має гарячий дух та й дихала на мене. А хлопці давали їсти, а професорка дала кафтан, Такий довгий. А піди ко до його тітки, тої там під лісом. Кажи, аби зараз прийшла сюди до канцелярії. Ну, то що ви будете з цим байструком робити? Та карайте його, замикайте його, та же мене вільні діти з хати пустити. То карайте, я відержу. О, який зад збитий. Дивіться, та же тут всілякі буки поприсихали. І хлопчина підняв сорочку і показував жінкам своє тіло. Дивіть, дивіть, ні встиду, ні сорому. загуділи жінки. Іде вже його тітка. Цей мент малий хлопчина заліз поміж ноги жандармові. Ой пане Шандар, ця тітка буде бити. Ця дуже б'є. Я все виджу в селі та й видів якось, що до неї ходить той басок. То як я сказав. То вона бігла за мною аж усі сіножети та таков ковне в мене попудила, що мене совірвало. Са би мене вбила. То жінки за ніць так си не гнівають, як за те, що до них хтось ходить. Я за це доста бу часи набрав, а найгірші від своєї тітки. Як від них украсти сорочку або солонину, то так не б'ють. Усі жінки звернулися до тітки байстручка. Почали шептати між собою, підсміхатися. «Пане Шандар, я все знаю, де є в селі. Я знаю, де солонина стоїть. Я знаю, де карабіни закопані. Я знаю, де в житті дзигарок стоїть, бо мене ніхто до хати не приймає, тому сьо ходити та й дивитися. Ви можете мене й підвісити». Та я видів, як підвісив лесь свого хлопця до гори ногами. Але потім таких було Шандарів. Та доктор Рубав. Та потім так файно поховали. Лиш ці тітці мене не дайте, бо вона за того баска дуже люта. Як до криміналу, то до криміналу. Як шибениця, то шибениця. А я мусю давати собі раду.